За півтора кілометра від дядькової ферми було озеро, куди вони з дядьком восени ходили збирати дрова. Він сидів на кормі, опустивши руку в холодний струмінь, поки дядько веслував. Ноги стариганя ганя в чорних дитячих черевиках впиралися в поперечну дошку. Його солом'яний капелюх. Цівка слини звисає з чашечки люльки, зробленої з кукурудзяного качана. Дядько повернувся поглянути на дальній берег. Плавно підняв весла, витягнув люльку з рота, витираючи підборіддя тильним боком долоні. Берези росли просто на березі. Їхні бліді кістяки проступали на тлі темряви вічно-зелених дерев. По периметру озера було безліч покарлючених обвітрених сірих пнів. Багаторічний вітровал. Самі дерева Давно вже порозпилювали на дрова і повивозили. Дядько розвернув човен, склав весла, і їх понесло над піщаною мілиною, поки човен не зашкріп по дну. У прозорій воді голі ледаривав мертвий окунь. Жовте листя. Вони залишили черевики на теплих пофарбованих дошках і витягнули човен на мілководдя, а потім кинули якір на всю довжину мотузки. За якір у них бляшанка з підсмальцю, у яку залили цемент і вставили в Вони пішли вздовж берега. Дядько несе на плечі моток грубої мотузки, уважно роздивляється пні і пихкає люйкою. Підіймає один корч, перевертає, використовуючи коріння як важіль, поки той не опиняється наполовину у воді. Штани закочені до колін, але однаково вже мокрі. Прив'язують мотузку до кнаги на кормі і грибуть назад через усе озеро, підсмикуючи пень за собою. На тоді вже запали сутінки. Чути лише повільну ритмічну однохіть шухотливих почетів. Темне скло озера й вогні у вікнах на березі. Десь чути радіо. Жоден з них не зронив ані слова. Таким був ідеальний день його дитинства. Такий день зумовлює всі подальші дні. Впродовж наступних днів та тижнів вони прямували на південь. Самотньо і наполегливо. Горбковата дика місцина. Будинки з алюмінію. Іноді крізь вторинне рідколісся проглядали ділянки шосе, що колись поєднувало Штати. Холоднішало. Високо в межі вони зупинилися, щоб роздивитися низину на півдні. Скільки сягало око, земля була випалена. Почорнілі скелі ніби стояли на мілководді, а навколо здіймалися і неслися пустельною рівниною вали попелу. Тьмяна сонячна доріжка майже непомітно переміщувалася, залишаючи за собою пітьму. Багато днів вони брали тією випаленою місцевістю. Хлопець десь знайшов олівці та намалював на своїй масті ікла. Він ледве плентався, однак усе ж не скаржився. Одне з передніх коліщаток візка розхиталося. «Що з ним поробиш? Нічого». Все було випалено. Вогнища вже не розкласти. Тож ночі були довгі, темні і холодні. Таких ще не було ніколи. Холод, від якого тріщинами вкривалося каміння. Холод, що забирав твоє життя. У темряві він притискав до себе тремтливе тіло хлопця і рахував кожен його кволий подих. Він прокинувся від звуку далекого грому і одразу сів. Усе пронизували спалахи слабкого тремтливого світла з невідомого джерела. Світло заломлювалося в дощі, змішаному із сажею. Він натягнув на себе і сина брезент і, прислухаючись, ще довго лежав без сну. Якщо вони промокнуть, висушитися біля багаття не вдасться. Якщо вони промокнуть, напевно, Помруть. Вночі він прокидався у непроникній сліпій темряві. Якщо вслухатися в таку темряву, починають боліти вуха. Часто доводилося вставати. Жодного звуку, крім вітру, в голих, почорнілих деревах. Він підводився і, похитуючись, стояв у тій холодній, аутичній темряві, розвівши для рівноваги руки, поки не закінчувалися вестибулярні обчислення в його черепі. Давній порядок. Спробувати випростатися. Впавши, зіщулитись. Він робив великі кроки вперед, ніби маршував. Відраховував їх, поки не повертався у протилежний бік. Очі заплющені, руки загрібають у порожнечі. Випростатися відносно чого? Чогось безіменного вночі? Родовища чи материнської породи? Проти них він і зірки – просто супутники. Як величезний маятник у ротонді, що описує щоденні протяжні рухи Всесвіту. Можна сказати, що він нічого не знає, хоча мав би знати. Знадобилося два дні, щоб перейти цю попільну землю, вимиту до корінної породи. Далі дорога йшла вздовж гірського хребта, обабіч якого збігало вниз неродюча полісся. — Сніг іде, — сказав хлопець. Він вдивлявся в небо. Згори просіглася самотня сіра сніжинка. Він спіймав її і споглядав, як вона маліє в нього в долоні. Неначе останні сили християнського світу. І вони квапилися вперед, накрившись брезентом. порожнечі, кружляючи, падали вологі сірі сніжинки. Сіра сльота на узбіччі. Чорна вода витікала з-під наносів вимоклого попелу. Жодних сигнальних вогнищ на віддалених гірських хребтах. Він подумав, що прибічники кривавих культів, певно, знищили одне одного. Цією дорогою ніхто не ходив. Ані розбійники з великої дороги, ані мародери. За деякий час вони вийшли до придорожньої автомайстерні та зупинилися у дверях, позираючи на сірий мокрий дощ, принесений поривчастим вітром із верховини. Підібрали кілька старих ящиків і розклали багаття на підлозі. Він знайшов деякі інструменти, виклав усе з візка і зайнявся ремонтом колеса. Викрутив болт, ручним дрилем висвердив втулку, а на її місце вставив шматок труби потрібної довжини, обрізавши її ножівкою. Потім знову все прикрутив, поставив візок і покатав його туди-сюди. Усе крутилося як слід. Хлопець сидів і уважно за всім спостерігав. Уранці рушили далі. Безлюдна місцевість. Шкура кабана прибита до воріт комори. Жалюгідно. Замість хвоста якийсь жмуток. У коморі три засохлі запалюжені тіла звисають із крокви між клаптиків блідого світла. Тут може щось бути, сказав хлопець. Кукурудза чи ще щось. Ходімо, сказав чоловік. Найбільше він хвилювався через взуття, а ще через їжу. Через їжу постійно. У кутку старої коптильні з дощатою обшивкою вони знайшли у верхньому кутку окіст на розпірці. На вигляд такий, наче його з могили витягнули. Висхлий і покручений. Він його надрізав, і всередині виявилося темно-червоне солоне м'ясо. Поживне і добре. Тієї ж ночі вони підсмажили на багатті, товсті шматки та протушкували їх у банці з бобами. Пізніше він прокинувся у темряві від того, що, як йому здалося, десь серед низьких пагорбів б'ють у великі барабани. Потім вітер змінився і запанувала тиша. У снах бліда наречена виходила до нього з за зеленої листяної запони. Пипки вимазані білою глиною. Ребра вибілені фарбою. Вона була в газовій сукні. Темне волосся закріпила гребінцями зі слонової кістки та перламутру. Її усмішка. Опущені долу очі. Уранці знову сніжило. Угорі наместинки сірих сніжинок нанизувалися на електричні проводи. Він нічому не довіряв. Казав, що правильні сни для людини в небезпеці – це сни про небезпеку, а решту спричиняє знемога і смерть. Він спав мало і кепсько. Снив про квітучий ліс, де птахи літали між ним та дитиною, і небо було до болю блакитне. Але він учився прокидатися саме від таких світів, що спокушали, наче сирени. Лежав у темряві, все слабше відчуваючи моторошний смак персика з якогось примарного саду. Він гадав, якщо проживе досить довго, світ, зрештою, буде загублено. Так світ поступово помирає для людей, що втратили зір, і все поволі стирається з пам'яті. Відмарень у дорозі неможливо прокинутися. Він уперто чвала далі. Міг згадати про неї все, крім її запаху. Сиділи поруч у театрі. Вона нахилилася уперед, слухаючи музику. Позолочені візерунки, настінні світильники і високі колоноподібні згортки-завіси у сцени. Вона тримала його руку на своїх колінах, і він відчував резинку панчіх крізь тонку тканину літньої сукні. Зроби стоп-кадр. А тепер приклич свою темряву і свій холод. І будь проклятий. Він зладнав підміталки з двох знайдених щіток і прикрутив їх до візка, так, щоб змітати сучки перед колесами. Посадив хлопця у кошик, а сам став на задню поперечку, ніби погонич собачої запряги. І вони рушили вниз пагорбами, нахиляючись на вигинах, і кермуючи візком, ніби бобслеїсти. І він уперше за довгий час побачив, як хлопець усміхається. На гребені пагорба дорога вигиналася і виверталась. Стара стежка вела через ліс. Вони зійшли з дороги та сіли на лавку, задивившись на долину, де земля розчинялася в жорствовому тумані. Унизу, у розчищеній чаші посеред цієї глушини, було озеро. Холодне, сіре і важке. Що це тату? Гребля. Нащо вона? Завдяки їй утворилося озеро. До цього там була просто річка. Крізь греблю текла вода, що крутила великі вентилятори, так звані турбіни, що виробляли електроенергію. Щоб було світло. Так. Щоб було світло. А можна туди спуститись і подивитися на неї? Гадаю, вона задалеко. А гребля тут буде довго? Думаю, так. Вона з бетону. Напевно, стоятиме сотні років. Може, навіть тисячі. Як думаєш, в озері може бути риба? Ні, там нічого немає. У тому далекому минулому, десь поблизу цих місць, він спостерігав за тим, як сокіл падає вздовж блакитного урвища Високої гори, кілем вламується в самий центр журавлиного ключа і несе одного довготелесого й понівеченого, вниз до річки, гублячи роздерте й розтипане пір'я в непорушному осінньому повітрі. Зернисте повітря. Він постійно відчуває його смак. Вони стояли під дощем, як тварини на фермі, а потім пішли далі під монотонною мрякою, тримаючи брезент над головами. Ноги промокли, взуття зіпсоване. Старе збіжжя на схилах, мертве й прибите до землі. На гребенях пагорбів під дощем чорніли сирі голі дерева. А сни такі кольорові, як ще може смерть тебе покликати? Прокидаєшся на світанку в холоді, і все миттєво перетворюється на попіл. Це як раптово виставити на денне світло старовинні фрески, що віками перебували в гробницях. Негода і холод минули, і вони нарешті зійшли донизу в широку річкову долину, хоч досі бачили клаптикові угіддя, а в ялових видоленках усе змертвіло до кореня. Штовхали візок далі, за асфальтованою дорогою. Високі будинки, обшиті вагонкою. Вальцовані металеві покрівлі. Сто дола в полі. На її даховому покоті реклама з побляклими триметровими літерами. Відвідайте рок-сіті. Придорожній живопліт перетворився на ряди чорних і покручених колючих кущів. Жодних ознак життя. Він залишив хлопця з револьвером на дорозі, а сам піднявся старими вапняковими сходами на веранду фермерського будинку і, склавши долоні над очима дашком, зазирав у вікна. Увійшов усередину через кухню. Сміття на підлозі, старі газети, порцеляна на вигнутих полицях, на гачках висять чашки. Він пройшов коридором і став у дверях вітальні. У кутку стояла старовинна фізгармонія, телевізор, меблі з дешевою оббивкою і шифонієр ручної роботи з вишнини. Він піднявся на другий поверх і пройшовся спальнями. Усе вкрите попелом. У дитячій кімнаті на підвіконні лежала м'яка іграшка. Собака, що визирав на сад, обшукав стінні шафи, оголив ліжка. Забравши з них дві цілі вовняні ковдри і спустився вниз. У коморі виявив три банки домашніх консервованих помідорів. Здув пил з кришок і уважно їх оглянув. Хтось до нього не ризикнув їх взяти, тож і він врешті-решт не став брати. Вийшов з будинку з ковдрами на плечі, і вони знову рушили по дорозі. На околицях міста натрапили на супермаркет. На засміченій стоянці декілька старих машин. Вони залишили там візок і пройшлися захаращеними рядами. В овочевому відділі на дні ящиків знайшли кілька старезних фасолин і довгасті висушені абрикоси, які скидалися на зморшкуваті подоби самих себе. Хлопець йшов на зерці вони штовхнули задні двері і опинилися у провулку за магазином, де було лише кілька геть ржавих продуктових візків. Повернулися в супермаркет пошукати інші візки, але жодного не знайшли. Біля дверей валялися два автомати для продажу безалкогольних напоїв. Їхні дверцята виламали ломом. Біля них у попелі розкидано монети. Він присів. І заліз рукою у механічні нутрищі випатраних пристроїв. У другому автоматі його пальці намацали холодний металевий циліндр. Повільно витягнув руку, і роздивився знахідку. Банка Кока-Коли. «Що це, тату?» «Ласащі, для тебе!» «А що це тату Ласощі, для «Ось, сідай!» Він послабив лямки хлопцевого наплічника. Зняв його і поставив поруч. А потім просунув великий палець під алюмінієве кільце і відкрив бляшанку. Тоді підніс кока-колу до носа та слабко шипіла і передав її хлопцю. «Давай», – сказав він. Хлопець узяв бляшанку. «Тут бульбашки», – сказав він. «Вперед!» Він подивився на батька а тоді перехилив банку і ковтнув. Потім посидів деякий час, обміхковуючи. «Дійсно смачно», – сказав він. «Так, вона така. Ти теж спробуй, тату. «Я хочу, щоб ти випив». «Спробуй». Батько взяв бляшанку, зробив ковток і віддав сину. «Допивай», – сказав він. Давай, просто посидимо тут. Це тому, що я ніколи більше такого не питиму, так? Ніколи це задовго. Добре, сказав хлопець. Коли наступного дня посутеніло, вони вже були в місті. На тлі далекої пітьми довгі бетонні завороти розв'язки міжштатної автостради скидалися на руїни неосяжного луна парку. Револьвер він носив за поясом, а куртку не застібав. Усюди лежали муміфіковані тіла. Плоть розійшлася на кістках. Напнуті, як дроти, зв'язки висохли, хоч висмикуй. Зморщені й перекривлені, ніби щойно знайдені болотяні люди з обличчями кольору виварених простирадил і пожовклим частоколом зубів. Їхнє взуття давним-давно вкрали, тож вони лежали босоної, як ченці, наче пілігрими з якогось ордену. Ішли далі. Він постійно позирав у дзеркальце, щоб знати, що відбувається позаду, але там лише вітер ганяв попіл вулицями. Вони перейшли річку по високому бетонному мосту, під ним була пристань. Напівзатоплені прогулянкові катерки в сірій воді. Нижче за течією тьмяніли високі труби. Всі в сажі. Наступного дня, кількома кілометрами південніше від міста, мало не заблукавши у мертвих колючих чагарях, вийшли на повороті дороги до старого каркасного будинку з димарями, гостроверхими трикутними фронтонами та муром. Чоловік зупинився. Потім поштовхав візок під'їзною алеєю. «Що це за місце, тату?» «Це будинок, де я виріс». Хлопець роздивлявся будівлю. Облуплену дерев'яну обшивку знизу вже майже всю розібрали на дрова. На яв вийшли кріплення і теплоізоляція. На бетонній терасі лежала-згнила москітна сітка із заднього ганку. «Ми зайдемо?» Не проти? Мені страшно. Невже не хочеш поглянути, де я жив? Ні. Та все буде добре. Там же може хтось бути? Не думаю. А раптом є. Він задивився на фронтон над своєю старою кімнатою. А потім поглянув на хлопця. Почекаєш тут? Ні, ти завжди так кажеш. Вибач. Та нічого, але ти завжди так робиш. Вони висковзнули зі своїх наплічників, залишили їх на терасі і, розкидаючи ногами сміття на ганку, зайшли в кухню. Хлопець тримав його за руку. Майже все лишилося таким, як він пам'ятав. Кімнати порожні. У кімнатці біля їдальні гола залізна розкладачка і розкладний металевий стіл. Ті самі чавунні гратки в каміні. Соснова фільонка зі стін зникла. Лишилася тільки дранка. Він трохи постояв. На фарбованій дерев'яній поличці над каміном великим пальцем намацав дірочки від гвістків, які сорок років тому тримали шкарпетки. У моєму дитинстві ми тут святкували Різдво. Він повернувся і поглянув на занедбане подвір'я. Клубок... Мертвого бузку. Від живоплоту лишився самий образ. Холодними зимовими вечорами, коли через бурю не було електрики, ми сиділи тут, біля вогню, я та сестри, і робили домашнє завдання. Хлопець спостерігав за ним. Спостерігав за невидимими обрисами примар, які заявляли свої права на його батька. «Треба йти, тату!» Сказав він. Так, відповів чоловік. Але не поворухнувся. Вони пройшли їдальню. Вогнетривка цегла у вогнищі була така жовта, як і того дня, коли її поклали, бо мати не терпіла сажі. Підлога перехнябилася від дощів, купка кісток якоїсь розшарпаної тваринки у вітальні. Можливо, кота, склянка біля дверей. Хлопець стиснув батькову руку. Вони піднялися сходами, повернули і пішли коридором. Невеличкі конуси вологого теньку на підлозі. Крізь стелю видно дерев'яну дранку. Він став у дверях своєї кімнати. Тісний простір під даховим покотом. Отут я колись спав. Моє ліжечко стояло біля цієї стіни. Тисячі ночей, щоб снити сни. Бачити такі багаті й страхітливі світи, що їх може створити тільки дитяча уява. Та він ніколи не бачив того світу, який настав. Він розчахнув двері стінної шафи, майже очікуючи знайти свої дитячі речі. Сере холодне світло пробивалося крізь дах. Смутне, як його серце. «Треба йти, тату! Ходімо!» «Так, ходімо!» «Мені страшно!» «Я знаю, вибач!» «Мені дійсно страшно!» «Усе добре. Нам не варто було сюди приходити!» Три ночі по тому біля підніжжя Східних гір він прокинувся в темряві, бо почув, як щось насувається. Лежав, витягнувши руки вздовж тіла. Земля дрижала. На них щось насувалося. Тату! Тату! Ц! Усе добре. Що це, тату? Воно наближалося. Ставало гучнішим. Усе тремтіло, А потім прогуркотіло під ними, як вагон метро. Віддалилося в ніч і зникло. Хлопець вчепився в нього і заплакав, зарившись головою йому в груди. «Тсс! Усе добре!» «Мені так страшно!» «Я знаю! Усе добре! Він уже минув!» «Що це було, тату?» «Землетрус! Вже минуло! З нами все добре!» У ті перші роки Дороги були забиті біженцями, закутаними в шари одягу. Вони сиділи у своєму лахмітті, масках і захисних окулярах при дорозі, як збиті авіатори. Купи мотлуху на тачках. Тягнули хури та віски, Очі блискали в черепах. Позбавлені віри, людські оболонки хиткою ходою ідуть гадкою, ніби переселенці в Лихомандії. Крихкість усього нарешті вийшла наяв. Давні тривоги перетворилися на ніщоту і зникли вночі. З останнім із них відходить цілий вид вимикає світло і зникає. Озирнися Ніколи це задовго. Але хлопець знав те, що він знав, що ніколи взагалі не час. Надвечір він сидів біля сірого вікна, в сірому світлі в покинутому будинку. І, поки хлопець спав, читав старі газети. Курйозні новини. Дивні проблеми. О восьмій первоцвіт стуляє пелюстки. Він дивився на хлопця, що спить. «Ти зможеш, коли настане час?» «Зможеш?»